Як кажуть у народі, да. Життя, знову-таки, це не зустрічі, поцілунки у щічку. Це не гривня з копійками і намагання взяти у перепродух сигарет. Поки вони теревенили, я непомітно купив цілу пачку. Як це ти? Здається, на все не вистачало. Жіночка була добра. Може, не помітила? Взяв та й усе. Гацкевич глянув, як дурник, що завинив. Курив, як на мене, занадто багато. Платив за квартиру, годував бабусю, хоча про це мало хто знає. Зате квартира йому буде. Ми вийшли до Бандерівської вулиці, проведжали шитого на Дубнівську маршрутку. Вся ця топоніміка і посередині ресторан «Стамбул». Чи бачився ти з Яною? Так їй здається звати, я не помиляюся. Як у вас? – запитав Богдан. Та ніяк. Ну, дуже стримано. Що це в неї за прізвище Галахова? Гацкевич розповів небагато. Він вибачний і покладливий. Матвій казав, що ти їздив до Києва. Не до неї? Ні, до рідні. Шитий, почувши це, і сам опустився до рівня спогадів. Хлопці, зателефонуйте Бриндес, бо коли я дзвонив, то обурювалася, каже, мала з фестивалю стільки нових друзів, а ніхто й не подасть. А й справді, Гацкевич замислився. Без її участі деякі події були б наполовину біднішими. Хоча таким товаришем, як тьомущий чоловік, вона бути не зможе. «Для чого це тобі?» – намастивши голос іронію, разинував Шитий. «А коли не про музику, то про що я з нею говоритиму? Підійди до неї, як до жінки». «Це ж з якого дива?» – усміхнувся Ванько. «Невже ти не помічав, як вона з тобою поводиться? Це ж так очевидно. Ти про що?» – Ванько почав клеяти дурня. «Вона на тебе мала деякі плани. Не помічав?» «Ні, ми просто затоваришували». Це тобі так здавалося, або здається. Побачила, що ти її не помічаєш і пірнула у тінь. Дивись, бо втратиш? Так у неї ж вже хтось є. Дівок не знаєш. Все це тактика і окозамилювання. Насправді для неї ти саме той об'єкт, а все інше, то дівочі нашарування Краще візьми і з нею одружися. Далеко вона, аж у Львові». «Чи з Воргулем збили мене з пантелику? Поки добереш з ними, чого тобі треба?» Але добре, що про погоню до столиці вони почули аж три слова «був у рідні», що мене і мучило. Навіщо я їхав? Навіщо? Втім, може і з користю. Аж людь бере така користь, з пам'яті таке не витриш. Наступного дня був вокзал. Посиділи нещасну годинку, і Яна здобрилася». «Так хотіла тобі насмажити чогось смачненького, але не мала часу. Не варто. Рідня потурбувалася. То де ти вчора і сьогодні була?» «На узвозі. Ліпили з Лілею горшки. Розказала про ручаї, канавки, падіння, щойно зліплених посудин. Ага. Я парився у рідні, тинявся між трубою і найменш українізованою річкою, а вона займалася собою. Ясно. Облажала Лілю? Чи ви справді товаришуєте?» товаришуємо. Роздивлявся її веснянки, помітні тільки зблизька, і тримаючи руки відчував долоні, трохи більші моїх. Долоні Гейші, яка ти волохатенька, їй приємно. Ну, пообіцяла приїхати сама. А я повірив, щиро, даремно. Бо після безсонного і теплого потяга вдома батько подав одне листа. Привіт, Ваню. «Напевно, тепер ти чекав цього найменше. Мого листа. Вибач, якщо потурбувала, якщо змусила згадувати, щось занадто для тебе неприємне. Просто вже біля тижня я ходжу з думкою, що мушу тобі написати. Не знаю, чому. Не знаю, чому саме зараз, але мушу. Отже, і пишу. Телефонувати не наважилася. «Я ще в Києві. Не скажу, що життя у мене чудове, але і жалітися не буду». Дещо сталося після нашого останнього побачення. Я зробила кілька дурниць занадто серйозних. Тепер намагаюся якось зібрати все докупи. Вже майже не хочеться чогось шукати, змінювати. Хочеться виправити те, що можливо, і намагатися не робити помилок». Думала, переводитися у Шевченківський не вийшло. Причому винно у цьому тільки я. Ще до Луцька закохалася у повного невдаху, з усіма негативними наслідками, а він виїжджає до Німеччини на ПМП. Короче, з коханням все теж дуже важко. Все одно я у нього не вірю. От. І все одно тобі жаліюся, вибач. Взагалі хочу попросити тебе пробачення за все. За все. За те, що поводила себе як егоїстична дура, як дитина зрештою. Якщо захочеш, можемо бути друзями. Якщо захочеш. Продовжую розчаровуватися у своєму співочому таланті і розчаровувати інших. Варгуль пропонував виступити з ними у квадраті. Для мене це було таке визнання, таке підбадьорення. Я ж відмовилася. Які ваші плани? Якщо матимеш час, натхнення і бажання, головне бажання, дайся про себе знати, бо вдома я буду десь за місяць. У мене практика. Ще раз вибач, якщо потурбувала. І було приємно поговорити. Все. Відправила за день до мого нальоту на її гуртожиток. Яка вона все-таки в'януча, ця краса брехні. З одного боку. Бо з іншого все чомусь здалося дуже двозначним. Лишалося і надії, і заперечення, боротьби думок і почуттів аж до виїзду на квадрат. Тому я наступного ранку надіслав відповідь – будь, тільки не зникай.